Hogy értsük, Uram, a Te szavaidat. És kérünk, hogy taníts meg minket arra, hogy ezt alkalmazni tudjuk And a mindennapokban. Hát a Te drága fiad nevébe kérünk. Precious we ask. Amen. Amen. Amen. Ez egy lámpa? Vizes autó. Akkor ez a búgás egy vizes autó, ha valakit Automata. érdekel. Automata. Akkor kihull. Ah, hát azt hiszem, hogy kint egy autó. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó hideg víz fog várni a Biblióra után. Nyissuk ki a Bibliánkat az Efézusi négynél. Let's turn in our Bibles to Ephesians chapter 4. Ja, okay, köszönöm. Az Eféziusi négy. Ephesians chapter 4, We pick up in verse 11. Az első három Isten arról beszélt, hogy ő The first three chapters God talked about who he is and what he's done for us. És Pának mindig ez volt mindig ez a tanítási módszere, hogy először arról beszél, hogy kicsoda Isten, és let's, hogy ő mit tett értünk. És csak utána tanít bennünket arról, hogy, hogy mi az, amit mi tehetünk Istenél. Hogy nehogy az legyen a fejünkben, hogy a kereszténység elsősorban arról szól, hogy mit kell tenni nekünk elsősorban arról szól, hogy Isten szeret minket, és ő egy kegyelmes Isten. És itt a négyes fejezettől kezdve Pál kezd rátérni a konkrétabb dolgokra, hogy ennek fényében ilyen nagy áldásokat kaptunk Istentől, hogyan élhetünk. Mit kezdjünk azzal az összes mennyei áldással, amit Isten nekünk adott. That is what we do with all the heavenly blessings that God has given us. Mit kezdjünk azzal, hogy bennünket Isten felhelyezett Krisztusban a mennyekben? És mit kezdjünk azzal, hogy Isten bennünket eset használ arra, hogy az angyaloknak tanítsa a bölcsességét meg a szeretetét? And the a angels about his love and grace? Pál azt mondja, hogy kérlek azért íteket, aki fogol vagyok az úrban, hogy járjatok úgy, mint hogyan illik az elhívásotokhoz. And therefore the prisoner of the Lord beseeches you to walk worthy of the calling with which you were called. És utána részletezte Pál, hogy mit is jelent ez, hogy méltóan járni. Then Paul goes on to show us in detail what it means to walk worthy of this calling. Ólázottsággal, szelídséggel. Humility and gentleness. Osztódással, egy más szeretetben bennél szenvedés. Long suffering and bearing with one another in love hogy járjunk egységben mert egységben van mindenki aki keresztény. Uh, are a unity. Ez az egység nem azért jön létre, mert a keresztények megszabadzák. By by Christians hanem azért, mert Istennek egy szent lelke van, aki újonnan szül bennünket egy testben, Krisztus rather, testében. Ugyanúgy lehet üdvösségem nekem, mint mindenki I have salvation as anybody else does. Nincs külön katolikus menyorság, meg batista. A There's no special, uh, uh, separate uh, heaven for, for Roman Catholics or for Baptists. Mennyország Not even Calvary heaven. Egy mennyország van. There's one heaven. Ahova egyféleképpen lehet jutni. A one way. A Jézus Krisztussal való bensőséges kapcsolaton keresztül. Through the intimacy with Jesus Christ. az mm ő -hmm büdnyét hozza táldozatunkkal. There is receiving his sacrifice for our sins. És elfogadva azt a az életet, amit ő ajánl nekünk. Receiving the life that he gives us és Pál erről az nagyszerű egységről beszél. Paul talks about this wonderful unity. De aztán felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet ilyen egység? Mert you might wonder how this unity akkor mégse ezt a nagyszerű gyönyörű egységet látom, mint amiről itt Pál beszél. Mert when I look around I don't see this wonderful unity that Paul seems to depict here. lehet, hogy szellemileg látom, de úgy fizikailag valahogy nem mindig jelenik meg. Ha csak egyet nézzünk meg a teljes alázatosság. Even if just one characteristic, that is the fullness of humility, ez az egész egyházban teljes alázatosság. Is a Church meg an overall characterized by this great a, a helyi a teljes alázatosság. We our fe uh, local fellowship, do we, are we, By a total Most ez kicsit kényelmetlen lesz, de szűkítsük még jobban a kört, Megvan benned a teljes alázatos. vagy elszenvedve egymás néha úgy tűnik, hogy jó ez a szellemi valóság, de minthogyha valahogy nem mindig jönne. Ki a valóságban. Sometimes you feel like this is great and sounds great, but somehow in reality it just doesn't happen. És pontosan erről beszél utána Pál, hogy Isten ezt hogyan hozza létre, hogyan valósítja meg ezt az egységet. And then Paul goes on to show us how God uh, brings about this unity és azt mondja Pál a 9-es hogy ezt úgy valósítja meg Isten, hogy ajándékokat ad a gyülekezetnek. Ezt a szent lelke about by giving gifts to the church. Isten a által és a Szentlélek által adott ajándékok által hozza létre ezt az egységet valósággá is. So God makes this unity uh, uh, something real through the gifts that he gives by his Holy Spirit. És a 11-es ahonnan fogjuk olvasni. Említ pár ajándékot, ami ennek az egységnek a kovácsolásában létfontossában. Nem minden ajándékot ír le itt Pál. Paul list every gift. Csak néhányat, ami igazán az ő fejében Fontosnak tűnt a érdekében. some that he considered important for, for the sake of unity. Itt a 11-es es azt olvassuk, hogy és ő, Jézus Krisztus adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéles, tökéles tökéletes bítése ezt csak ittom kimondani tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára a Krisztus testének építésére and he himself gave some to be apostles some prophets some evangelists and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of ministry for the edifying of the body of Christ It négy szolgálatot négy uh, Szerepet említ, négy ajándékot említ Pál. Az egyik az apostoli szolgálat. One is the ministry of Másik az evangelista. Evangelist. Harmadik a profét, A negyedik pedig a pásztor és tanító. pastor A pásztor és tanító az egy szolgálat. The pastor is ministry. Itt a mi Bibliánkban is látszik, hogy az összes többi között vesző van, de a pásztor és tanító között ott van egy és betű. Even, even the you notice, egyény De a görögben meg egyértelműnek tűnik, hogy pastor tanító az egy uh, ajándék, az egy when you, terület szolgálati terület. You consider the, the original Greek; it, it, it clearly implies that it's one ministry area. Nézzük meg ezt a négy szolgálati területet. So let's consider these four uh, ministry első, areas. First apostle elkezdenénk az apostolokat, nézzük meg, hogy ki adta ezeket a szolgálatokat. All, Azt mondta, hogy Jézus adta ezeket. Jézus adott profétákat, apostolokat, evangelistákat, evangelisztákat Jesus gave prophets evangelists teachers. Ez emlékeztet minket arra, hogy ez nem emberek által kitalált szolgálat. Reminding us that this is not a ministry that's man made. emlékeztet minket, hogy önmagát senki nem jelölheti ezekre a So it reminds us that no one can appoint for these arra is minket, hogy más emberek se jelölhetnek erre a szerepre senki. also reminds us that no other people cannot appoint you for this ministry jelenti, hogy nincsenek ilyen önjelölt, vagy mások által jelölt emberek, akik ezeket a szolgálatokat töltik be. Vannak, de nem kellene, hogy lenni. Nem kellene, hogy legyenek. Jézus adja ezeket a szolgálatokat. És ez Jézusnak az ötlete. Ő adja. He, he does. He gives hogy hagyja gyakor van, ha nem hagyja If he gives them, then it is present. Yeah. If, if he doesn't, then there's nothing Ez happening. az ő hatásköre. Az apostol szó az azt jelenti, hogy elküldött. The word apostle means sent, one who sent. A görögben is ugyanez a szó van, ez az apostol szó, és azt jelenti, hogy elküldött. The sent one. Hogyha meg kellene fogalmazni, hogy mi egy apostol, akkor azt mondanánk, hogy Isten munkájának egy, egy különleges nagy Isten munkájának egy különleges nagykövete, aki Istent képviseli és az Isten által rábízott feladatokat végzi el. God work, és tudjuk azt ugye, hogy az új szövetség időkben voltak ilyen apostolok. Akik például az új szövetségi írásokat leírták és közvetítették a számunkra. Akikből Isten egy alapot készített az egyház számára. Of Mert neki katta meg Isten azt a kegyelmet hogy a szentírást elhozzák és leírják feljegyezzék. They, the, they were given the grace by God to record uh, the, the writings the holy scriptures to us. ezt az Efészus 2:20-ban olvasuk, hogy ott van ez az alap, az apostoloknak, profétáknak az alapja. In Ephesians a kérdés persze felmerül, hogy van-e most apostol a gyülekezetben? So the question arises are there apostles in the church today? Előfordult már ez a kérdés a fejedben. Vannak-e apostolok? Hát erre kettőféle válasz lehet adni. Hát, hogy vannak, meg hogy nincsenek. Hát olyan értelemben nincsenek apostolok, mint amilyen értelemben Péter volt apostol, vagy Pál. There aren't apostles in the Isten egyetlen egy embernek nem ad most olyan tekintét és olyan hatalmat, mint akkor adott az apostolainak az új szövetségi Because Most Isten senkinek nem ad tekintét arra. Hogy az ő szent szavát kijelentse feljegyezze, és továbbítsa a gyülekezet felé. For example, God doesn't give authority to anyone to record His holy word and to the scriptures and convey to the church. Na most nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincsenek Isten munkájának különleges nagy Természetesen vannak. Of course there are. Hogyha csak Lutherre gondoltok, If you were to think of Luther, Vagy Spurgeon-re. Spurgeon, vagy Billy Graham-re. Graham. Ezek az emberek mind-mind Istennek. Isten által használt és hatalmas, uh, hatalmas módon használt, nagy voltak. All, uh, used, used De mégis Spurgeon amit mondott, azt nem tehetjük bele az Új Szövetség lapjai közé, hogy hát ez Spurgeon mondta akkor ez olyan mint hogyha Pál mondta volna. Luther szavait se fűzhetjük hozzá jelenések 20. -től. A you cannot add Luther's words to revelation and go on with the book. Olyan értelemben nincsenek apostolok, mint amilyen értelemben az újszövetségi új szövetség korában élő apostolok voltak. So there aren't apostles in that sense as, as in which they were in the New Testament times. Nem létezik most olyan ember, aki abszolút, hibátlanul és teljes tökéletességgel Isten uh, új üzenetét hordozna az egész egyház felé. There isn't anybody walking on earth now who can claim that they, they have, have a message from God in an infallible form being de mindenképpen vannak Istennek különleges nagy akik végzik az ő munkáját. There are special ambassadors of God who, who carry on his ministry. What about prophets? a profétákkal. A proféták azok, akik Isten különleges üzenetét hordozzák. Prophets are those who carry God's special, special message. A profétáknak uh, az volt a feladatuk, hogy Isten üzenetét továbbítsák. To, to a profétáknak most is ugyanez a feladatuk. They have the same job today. Uh, a profétákról sokszor azt gondoljuk, hogy a profétának az a feladata, hogy megjelenítse a jövőt. We often times think a prophet's job is to reveal the future, mint hogyha valami jövendőmondó lenne. Ford, vagy, az, az, nem, vagy ő egy ez csak egy tip volt. Mm -hmm. Tehát lényeg az, hogy így az ember, mikor azt mondja, hogy valaki próféta, akkor nem benned ott van automatikusan a vágy, hogy hú, akkor profétáljál már felőlem, hogy velem mi lesz. I mean a jövőbe és elmondod a profétának nem ez a feladata az igeszerin szerint. That's not what the prophet's job is az, az olvasjuk, hogy elsősorban a próféta azért van hogy vigasztaljon nincsen bátorítson. Uh, in First Corinthians 14, we read that the pastor, the the prophet, is given first to exhort, to to uh, comfort, to uh, edify, to build you up. Ez a próféta legfőbb feladata, és mindezt teszi azáltal, hogy Isten szavát közvetíti. That's értelemben a múltban voltak próféták, az új szövetség idejében is, akiket Isten arra használt, hogy megalapozza az egyházat az Efézus 2:20 szerint. In, in this sense there were prophets in the New Testament times whom God used to establish the church as we alluded to in Ephesians 2:20 és szövetségi írásokba belekerültek ezek a üzenetek. And the, the messages what were, uh, were put here to the scriptures in the New Testament. Nem csak a jelenések könyvére, az egy hatalmas profécia. egy Think so of profécia The book of Revelation is a, uh, is a compilation of prophecies. Isten használta ezt, hogy megalapozza az egyháza. So God used this to establish the church. Ilyen értelemben, ilyen this Proféta ma nem él. So in this sense we don't have a thorough, uh, prophets with Such De vannak emberek, akik Isten különleges üzenetét hordozzák. Yeah, Bár különösen figyelmeztet arra az 1 Korintus 14.29-ben, hogy a profétai üzenetet azt megvizsgálja a gyülekezet, a gyülekezet vezetősége ítélje meg azt, vagy egy prófézia, ha a adott gyűlés vonatkozik, evezsen. Paul tells us in 1 Corinthians 14 that the body of Christ, the church, the local church, should should weigh the prophecy and consider and see if it's according to God or not when it's uttered in a local congregation. Tehát vannak prófétaik. So there are prophets. Szükség van erre? Is there a need for them? Szerinted van szükség épülésre? Vagy mondjuk vigasztalásra. Comfort. Vagy intésre. Or Én úgy gondolom, hogy van szükségünkre. I definitely think there's a need. Úgyhogy jó, ha valakit Isten profétáként használ. It's great to be used as a, prophet. a harmadik dolog, amit látunk, az, az evangelista. Az evangelista az, aki különösen különös ajándékkal rendelkezik arra, hogy. Kristusnak a megváltását tudja tanítani. The evangelist is, uh, has a special uh, gift to convey the work of redemption of Christ. Uh, voltak -e evangelisták az újszövetségi időkben? Were there evangelists in the New Testament times? Persze. Yes. Azóta vannak-e? Are there evangelists since then? Persze. Definitely. Uh, ugyanúgy, ahogy akkor is voltak emberek, akik különleges módon tudták átadni Isten üzenetét megváltásának tervét, ugyanúgy a mai nap is vannak ilyen emberek. Just like there were people who are especially gifted to convey this work of salvation of Christ so there are today. Most például Billy Graham gondolom. You Billy Graham. Már you a számot, de nem tudom, 60 millió, teszet tudod, nem tudjuk. Nagyon sok embernek mondta el az evangéliumot úgy, hogy nagyon sokan az urat az, az úrhoz, uh, jöttek és leoda az életüket nagyim. And he was used by God to, to share the gospel with tens of millions of people. I don't know the exact figure, and many of them who were actually converted. Szükség van evangelistákra? a need for Hát ahhoz, hogy az emberek megértsék és meghallják a, a megváltás üzenetét, természetesen igen. In order for, for ha most hogy egy kicsit uh, átnézed ezeket a feladatokat, megkérdezheted, hogy ja, magadtól, hogy akkor én nekem mit kell csinálni? If you nem were to, bodinak, hanem magadnak. my Biztos vagyok benne, hogy egy listát tudnál írni, hogy nekem mi lenne a feladatom, neked can mi a long De jó, nekem nem kell építeni, vigasztalni, ínteni, bátorítani, mert azt a a teszi. And you might think, oh, well, it's great, I don't need to edify and comfort and because it's the job of the prophet. Ja, de jó nekem nem kell az evangéliumot tanítani, nem vagyok evangelista. Oh, it's great, I don't have to share the gospel, because I'm not an evangelist. Oh, nem nagyon kell részt vennem Isten munkájába, csak nézhetem, mert azt majd csinálja az apostol. The work, that's Ez mind az ellenségnek a hazugság. all the lies of the enemy. Isten ezeket az akarja adni. God wants to give these gifts és akarja adni mindenkinek. Nem kell ahhoz, hogy te Lepecsételt próféta legyél ahhoz hogy építsél -e, vigasztal bátoríts mást Isten igéjével. You don't aki pásztor és tanító volt mondta hogy be az evangelista munkája. Paul writing to Timothy who was a pastor he said he said teach and fulfill the role of an evangelist. Én magam például nem érzem úgyhogy evangelista lenni. I myself don't really feel like an evangelist. Nem told me azt ittéke hogy úgy érzem hogy pástor és tanító vagyok. I don't know if you sense that I feel like I'm a pastor teacher. De nem vagyok evangelista. But I'm not an evangelist. De újból meg újból eszembe jut pálnak az a bátorítása, hogy töltsen be az evangelista munkáját. But I'm reminded of Paul's exhortation written to Timothy, fulfill that role of the És hogy Russell mondta az elején, hogy így a comfort egy kicsit kimozdít minket Isten nekem is ilyen volt az ukrajnai út. was pretty much like that for me. Én is úgy éreztem, hogy nem vagyok evangelista. I felt like that too. I'm not a evangelist. Ilyenkor ugye az embernek megugrik az imai életem. Like Uram, használj. Oh Lord, use me. Te you speak csinálj valamit, magam, mit kell és utána pedig olyan nagy élmény uh, részt venni abban, amit Isten Nem csak ott lenni, hanem részt venni benne. És utána pedig látni azt a csodát, hogy emberek az aratásban, uh, Tényleg Vagy egyszerűen csak közelebb kerülnek Istenhez. Vagy ahogy egyszerűen csak közelebb kerülnek Istenhez. Or az utolsó, az a pastor és tanító. And the last one is the pastor teacher. Mint a görögben ez egyértelműen egy ajándék egy, egy szolgálat It's uh, hogy Pál miért így fogalmazta meg ezt a szolgálatot. It's significant why Paul worded this ministry in this way. Azért mert ő úgy gondolta, hogy a pástor elsősorban úgy pástorolja a gyülekezetet, hogy tanítja Isten igéjét. He, he shows that the pastor will pastor the flock first off by teaching the word nem ez az egyetlen és egyedüli kizárólagos módja a pásztorolásnak, de ez az egyik fő módja. És ez, ezért fontos az, hogy Pál ezt a kettőt összerakta. Jézus ezeket a ezeket az ajándékokat a Szent Lelke által Jesus gives these offices, these ministries through his Holy Spirit. És mindegyik jó lenne, ha lenne a gyülekezetbe egyszerre. It would be good if, if these were all present in the church at the same time. Felmerül a kérdés, hogy akkor ha nincsen most itt például ebben a gyülekezetben prófeta, evangelista, apostol, Then akkor Then the question arises: if we don't have apostles, prophets, and evangelists at the same time in this church, what do we do? Uh, én úgy gondolom, hogy van ilyen szolgálat. Jó place. lenne, ha nyilvánvalóbb lenne. It would be great if it was more uh, obvious. Még lenne, ha még több lenne a mi feladatunk annyi, hogy imádkozunk. Azért, hogy Uram mutass meg nekem az én helyemet ebben a testben. Lord, show me, show me my own role in the body. A, mivel tudjuk, hogy Jézus az aki ezeket a szolgálatokat jelöli. As we know, that Jesus who these Ezért tudjuk, hogy nem nekünk kell megszavazni. We Például, ha valakitől azt hallott, hogy oda jön hozzád és azt mondja, hogy te már pedig evangelista vagy. mert megszavaztuk, és többen is úgy látjuk, And many was feel like you Te munkáját. Akkor valószínűleg, hogy ez, ez nem az, amiről az Úr beszél. God Hogyha Isten egy ilyen szolgálatra hív, vagy egy ilyen szolgálatra jelöl, akkor ő azt nyilvánvalóvá fogja tenni. Neked és másoknak is. És éppen ezért nem kell előre mozdítani azt, hogy most akkor kijelöljünk ilyen szolgálati területeket. That's why we don't, we don't by such Természetesen, hogyha Isten um, Jelöl ilyen embert és jelöl egy ilyen és nyilvánvalóvá teszi, akkor pedig nem szabad eltakarni. Of course, the, at the same time when God appoints someone and He makes that obvious, then we don't try to cover it Nem szabad it. visszafogni. We don't it. De a kérdés az az, hogy -e, vagy merünk e Jézusba bizni, hogy az ő terve szerint, majd adja azokat az ajándékokat, amiknek nekünk itt erre, erre a test, ennek a testnek szüksége van. So the question is, do we dare trust in the Lord that He will give us the gifts? Are to plan for this body. Ami talán még fontosabb ezeknél a szolgálatoknál az az, hogy Isten miért adja ezeket az ajándékokat? Mi What's a célja velem? Even more these Ezt a That's what you read in verse 12. Azért, hogy a szenteket tökéletes bítsen. A szolgálat munkájára, a miniszteri képítésére, a Látod Istennek az ajándékokkal van célja. God has a purpose with the cél pedig az, hogy felépítse a szenteket. It is to edify, to build up the believers. Fontos megérteni, azt, hogy a szenteket akarja felépíteni, talán Érdemes belegondolni, hogy emlékszel arra, hogy mit jelent az a szó, hogy „szent”? Uh, it's important that he wants to edify, build up the saints, and keep in mind what the word “saint” actually means. A szentek azok, nem a keresztények elit alakulata, aki megy Ukrajnába, például. They are not the elite uh, group of the Christians who will go to Ukraine, for example. Vagy aki minden héten itt van elő. Are the ones who are always here in the first row on, on Sundays? A szentek azok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, tehát mindenki. Saints are those who believe in Jesus Christ. Christ every believer a belül mindenki. Everyone within the body of Christ the church is a saint. Istennek az a célja, hogy felépítsen, hogy tökéletessé bé tegyem. God's purpose is to edify, to equip Azért, hogy tud szolgálni önönt. For the work of the ministry. azért kell, hogy tökéletesebbek legyenek a szentek, hogy, hogy a, szolgálat a szolgálat munkáját tudják végezni. The saints need to be equipped so that they can carry on the work of the ministry. Tudod ezt a szolgálat munkáját végezni. Are you able to carry out the work of the ministry? Hát, hogyha nem, akkor jó helyen vagy, mert itt. A te bítéset folyik most if not then you're in the right place because your equipping is taking place right at the moment as we speak és olyan eszközöket kapsz a kezedbe amit utána majd Isten elő fog hozni az életedben és fogja használni szükség szerint you're, you're giving tools right now that god will use later on in your life ki az aki szeret szerelni? how many of you like to, to... Én nagyon szeretek szerelni. I like to fix uh, ki az, aki szeret legózni? How many like to play Lego? Én nagyon szeretem. Én nagyon szeretek. Ki az, aki mondjuk szeret főzni? How many like to cook? Nagyon jó. Focizni. focizni ki szeret. Azt én nem szeretek, de szeretnek focizni, és jó. Yes. Like like mutatja, play hogy nem vagyunk not, not the same. Praise the Lord. Próbáltál e már uh, úgy főzni valamit, hogy fogalmat se volt arról, hogy hogyan? Have you tried to cook something and you had no idea how to make it? Valószínűleg. Yes. Eredményre is emlékszel? You probably remember the result. Próbáltál e úgy megszerelni valamit, Have hogy fogalmat se volt, hogy hogyan? Have you tried to fix something and you had no idea how to do it? Emlékszel az eredményre? And you remember the result? A Biblia pontosan az, hogy eszközt kapsz a kezedben. So Bible you being handed tools. Az igazságokat, Isten az igazságait odaírja bele a szívedbe. God writes in your heart, upon your heart, His very truth. Olyan ez, mint egy csomó eszközt kapnál. As if you were given many different tools. Megtanulod az eszközöket, megtanulod őket használni. You learn to use the tools. És utána beteszed a szerszámos And you put them in your toolbox. És aztán csak sétálgat. And you just walk around. És sincs, hogy Isten hogy fog használni meg mikor? Hogy hogy fogsz 60 a tisztaságra tanítani? És hogy hogy fogsz szolgálni mások felé? Vagy hogy hogy fogsz 120 gyerek felé? Szolgálni egy darab fazekas korongal. És akkor Isten jön, és a Szent Lelk által emlékeztet téged, és elővesz olyan dolgokat az életedből, amiket már megtanított. A János 14:26 mondja azt, hogy a Szentlélek az, aki majd eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam 14, 26, says, Spirit, he comes, he Ebbe az emlékeztetni szót nagyon szeretem. Mert ez az, amit Isten sokszor használt az életemben, hogy egy kicsit megrugdosson, hogy mire tudnálak emlékeztetni, ha nem tanulsz meg semmi. ez a használta az életemben, hogy egy kicsit hogy mire nem meg Ez nincs benne a Bibliában, ez csak személyesen nekem mondtam. Ez nagyon me. fontos, az, hogy ő emlékeztet minket arra, amit tudunk, amit hallott. It's very important that he reminds us of the things we do know and heard. Ezért fontos egyébként a Biblia olvasása is. Mert lehet, hogy nem tanulod meg kívülről, de hallod, és a Szent Lélek eszedbe tudja juttatni akkor, amikor szükség van rá. Azért, hogy tud a szolgálat munkáját végezni. A keresztények között kétféle csoport van. Two groups within Az egyik azt gondolja, hogy a pástor végzi a szolgálat munkáját. És a többiek pedig nézőközönségként szurkolnak neki. They, they és azt gondolják, hogy hát ezért kap fizetést a pásztor. think that's nem. what he gets the money for, right? csinál the csinál héten? What does he do all week ideál, long? A másik csoportja az embereknek az, aki megérti, hogy a... a Pásztornak az a dolog hogy megtanítsa az embereket arra hogy ők végezzék a szolgálat munkáját the second group understand biblically that the pastor's job is to teach people and to train them how they can do the work of the ministry Mert megértik ezt az ige verse és Jézusnak is ez az elképzelése az egyházról By the way, that's concept about the church. amikor Ukrajnában voltam most nagyon sok pásztorral találkoztam és When... teljesen el vannak fáradva ki vannak égve As we were in Ukraine, I met many pastors, and they were totally burnt out and tired. Az újság szerkesztéstől kezdve a konferencia szervezésig, három gyülekezetig, négy iskoláig mindent egy ember csinál. Többek között én ezért nem csinálok weboldalt. by the way, that's why I'm not working on the website. Én szeretnék weboldalt. I'd love to work on the website, de nem fogom megcsinálni. But I won't do it, mert valakit meg akarok. Mert nem tudom, tudom, hogy hogyan kell. I don't know how to do it. De hogyha az úr szól hozzá, hogy legyél te, az akkor jelezd a végén. Isten elképzelése az az, hogy egy testként végezzük a szolgálat munkáját. Hogy itt felépülj, hogy tud végezni. És úgy gondolom, hogy az egyik áldása a gyülekezetünknek, a Golgot a gyülekezetnek pontosan az, hogy err a hangsúlyt And I believe that's one of the blessings about the church Calvary that is mm. we emphasize this the teaching of the word. nem én akarok mindent csinálni. That I don't have to do everything. hanem akarom, hogy te is ugyanúgy részesülj az áldásokból. But I want you to partake of the blessing. ahogy Krisztus mondta az a feladatom hogy felépítselek, And as hogy But God said, to build nem csak a gyülekezetben lévő szolgálatról szól, nagyon jól tudjátok. As hanem ott ahol vagytok a minden napokban az Iskolába, a családodba, ahova isten tehetjétek. And as you well know, we're not only talking about ministry happening within the body when we assemble, but your ministry as you are your place of work or in the family, wherever you are, as God uses you. De a szolgálatnak az elsődleges célja, hogy legyél készítve. But the primary, uh, the és azt írja, hogy a, a Krisztus testének építésére legyen ez. The being built up in the body of Christ. Hogy a Krisztus test? How hát, is the body of Christ being built up? hogy egyre nagyobb lesz és egyre erősebb lesz. It grows, it's bigger stronger. Tehát itt fel felkészítünk arra, hogy a szolgálat munkáját végezni azért, hogy Krisztus teste nagyobb és erősebb legyen. We so nagyon szeretem ezt a szót, a, a tökéletesbítése szót. I like this term, equipping. Én nem nagyon tudom jól kiejteni magyarul. I have a hard time expressing Ingen. it. De a egy jó szó van, it's a nem? very interesting word that's being used. Ez az, amit and a that's what I like. Jelenti, hogy, hogy it means to, to put, it, put something to its proper place. Rakja. So the apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, these ministries and gifts are given so that the The saints are being placed to right place. hogy tudják csinálni a szolgálat munkáját azért, hogy Krisztus teste erősebb legyen és nagyobb legyen. So By which the body of would grow and be ezt a szót a görög, görögben akkor, amikor eltört egy csont és helyre kellett rakni. That's the term you'd use uh, uh, in the Greek when, when someone's, uh, someone's bones were broken and you needed to fix it and put vagy, it back. Vagy az elszakadt halászhálókat, amikor megkötözgették, akkor is ezt a szót használták rá. The, the term that was used when they would uh, mend their broken nets. És hát nem ez történik? A gyülekezetben. Isn't that what's happening in the body of Christ? Hogy amikor találkozol Isten szeretetével, találkozol Isten igazságával. the, the truth and the love of God. Akkor az eltört csontjait helyre kerülnek, meggyógyulnak. Your bones are fixed and are A szétszakadt hálód újra helyre. And you're tovább horgászni. Uh... Your fishing net, your fishing net that that is is is is broken or torn, is is now being mended, fixed, and you can go on fishing. Nagyon sokszor, mikor bejössz egy gyülekezetbe, én emlékszem, amikor először kezdtem gyülekezetbe járni, eljöttem, és itt Isten mindig valami olyat adott nekem, akár a tanításon, akár a dicsőítésen, akár a közösségen, vagy úrvecorán keresztül, hogy a csontjaim helyre kerültek. I remember the first times when at the beginning I started to come to the church and God would give me something through the teaching or worship on the fellowship something through which he would fix my broken bones. The mái napig is, mikor bejövök, Isten ad valamit és az elszakadozott hálomat megkötözi, hogy tudjak visszamenni és csinálni azt, amit Isten rám bízott a hét többi napján. Even to this day, as I come in, he will give me something through which he'll fix my, my torn fishing net and then I can turn around és ezzel lesz erősebb és nagyobb Krisztus Egyháza. the body of Christ will be strengthened and will grow. Az embereket nem elég megtéríteni. It's not enough to convert people. Jézusnak se ez volt az elsődleges ötlete. That wasn't Jesus's primary idea either. rather make them disciples. őket. Tanítsátok őket. Tegyétek helyre, hogy tudják a szolgálat munkáját végezni. És ahogyan mindenki teszi azt, amit Isten rábízott, akkor abból kijön az a gyönyörű munka, amit Isten tervez. 13 as versben olvasok, hogy meddig tart ez a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 hanem az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép, rendben egyberakatva, egybeszerkeztetve az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga, felépítésére szeretettem. Starting in verse 13 we see how long will this work of edifying this equipping last. Verse thirteen, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head Christ. From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ennek a munkának az lesz az eredménye, hogy el fogunk jutni az egységre. The result of the equipping is that we'll come to that unity. Nem szerkezeti egységre. Not a structural unity. Nem világbéke egységre. Not a world peace unity. Nem azt mondja, hogy a hit egysége. But the unity of faith. Hogy Ugyanabban a hitben fogunk megerősödni. is, be in the same faith. A másik egység, amire eljutunk, az a Krisztus ismerete. The other aspect of unity that come to is the knowledge of Christ. történik ez a helyre igazítása a szenteknek, közben egyre jobban megismerik Krisztust. Ez as the saints are being equipped. Egyre bensőségesenben ismered Krisztus. know Christ in a deeper and more intimate way. Nem csak az agyatban, hanem megtapasztalásokban. Not only in your head, but experientially. És egészen addig, amíg az élet férfi új korra el nem jutunk. Krisztusban fogunk felnövekedni. That is, we grow up in Christ. Érdekes az ahogyan egy gyerek felnő egyre függetlenebb lesz a szüleitől. Sokszor amikor arra gondolunk, hogy felnövekedni vagy felnőni, az azt jelenti, hogy függetlenné lesz a szülőtől. Hihetetlen, why a kislányom egyedül öltözködik. It's unbelievable. My daughter is getting dressed by herself. És abszolút összeválogatja. A she selected uh, inni készült kakaót választott. She to have chocolate. Oda ment a kakaóhoz elővette a szívószálat. She, she, she went there and pulled out the, the straw. Normálisan a rózsaszín szívószálat vesz elő. Obviously she pulls out the pink straw. Uh, de lenézett. She looked down But she saw that she was wearing a green pants. Szépen visszatette a rózsaszín szívoszát, és keresett egy zöldát. So she put the pink straw back and she selected the green one. She's becoming more independent than that. Amikor mi felnövünk. We in turn, when we grow up, akkor mi nem Krisztustól függetlenné növünk, hanem Krisztusban növünk föl. We don't grow more independent of Christ, but we grow up in Christ. Egyre inkább ő tőle függve és ő nem. bővebb. As a of fact, more and more in our dependence on Him and trusting Him. így tökéletes bít. Minket Isten. And as God equips us. Hogy a, gyülekezet a gyülekezetbe adott ajándékok által. Through the gifts of the body, the church, ez történik meg. Egyre you kerülünk Krisztushoz. Egyre inkább felismerjük a függőségi viszonyunkat tőle. And you realize your dependence on him more and more. Mennyire nagy szükségünk van How much how desperately we need him azért, hogy ne legyünk többé gyerekek. Less we no longer be children. Hogy ne tudjon minket a tanításnak akármisze le csak úgy becsapni. Hogyha Isten megalapoz az ő tanításába, akkor akármilyen új képzelés lesz a tanításokkal kapcsolatban, nem fog megin oktatni. If És érdekes az, hogy minden ilyen új tanítást a, itt Pál a ravassághoz költ. It's interesting that every different doctrine or other doctrine than, than that of Christ is, is uh, related by Pál to, to, to cunningness. 15-ös vers írja, azt, hogy az igazságot szeretetben követve. But rather speaking the truth in love, we Az igazságot szeretetben szólva. Ez legtöbbször a nagyobb hiány, That's the greatest shortcoming, nincs meg a Nincs meg az egyeség. That the unity isn't there. Sokszor megvan a szeretet, de nem igazság. There's, az a mi szolnak, amit követnek. There's love, but people don't follow truth. Sokszor megvan az igazság, de nem szeretetben szolják és követik azt. Often times there is truth, but it's not being said in love and followed in love. Ez nem csak a nagy mozgalmakra, hanem a saját életedre is ugyanúgy igaz lehet. And it can be true not only of great movement, but also on your personal level of your life. És te hogy ahogyan a sajándéko kátlal felé But És God promises, tesz, egyre inkább a szeretetet fogod követni, vagy az igazságot fogod követni szeretetben. A as, as He equips you through, through the gift, you, you grow up in Him and you follow the truth in love more and more. A vers gyönyörűen leírja azt, hogy hogyan épül fel a test. Apró kis tells us beautifully how the body is built up. Kis kapcsokkal, Small Egyszerűen egybe vagyunk szerkesztve. És például a könyökömnek nem kell látnia. Hallania se my elbow doesn't have, to see. Se doesn't have to hear. Kell, hogy a karom tudjon hajolni. Neki ez a feladata. That, that is És hogyha jól csinálja, akkor az egész test és the the well, then the whole body can function properly. mindenki, hogyha a saját részét jól csinálja, Same akkor az egész test egészségesen tudja végezni azt, amit a fej eldönt, elhatároz. functions healthily as the head decide. Teljes tökéletességre. Itt ezen a Földön nem gondolom, hogy jutnánk. reach perfection De efelé tartunk. Mert Isten lelke munkálkodik bennünk. spirit works in us. És valamikor amikor ezt jobban, valamikor amikor kevésbé tudod megtapasztalni. De a megtapasztalásod az, az attól függ, hogy neked hol van a szíved. Your has to do with where your heart is. Én személyesen ezt az Ukrajna utat így tapasztaltam meg, hogy a testnek minden része a helyémból. As, far as that ministry trip to Ukraine, I experienced how every part was at their proper place. De ezt a meg sokszor, amikor itt ebben a városban szolgálunk. Amikor most, azt mondtam Biblia óra előtt, hogy üdvözöljük egymást és le se akartatok ülni. quit, Ez Istennek a dicsősége. It's the glory of God. Atyám, köszönjük neked azt, hogy szeresz bennünket. Father, we thank you, that you love us. Köszönjük, hogy teremtettél bennünket. And thank you, that you made us one. Köszönjük, hogy ajándékokat adsz azért, hogy ez a szellemi egység valóságá váljon a mindennapokban. So köszönjük, hogy amikor összejövünk, téged dicsőíthetünk és te pedig Helyre raksz bennünket, hogy tudjuk végezni a szolgálat munkáját, azért, hogy a te tested erősebb és nagyobb legyen. Köszönjük ezt neked, Uram. Köszönjük, hogy ezt Te miattad lehetséges. Köszönjük, hogy that this Te fiad nevében. Amen. Fogunk kurvacsorázni.